Augustin Zamora, kaixo? Arratxaldeon? Arratxaldeon, bai. Eta ongi etorria, e, irun aldera, bai. bitazo eskualdeon tara. Bai, ez bai, bai, gira u guti bizi, senpere, ba, zemaldira, ogoi kilometro, bai, bai, gure etxean gira, hemen <laughs> gure, gure familia da, eskalegi osoa, guetzat, eskalduan Noske, bai etz, irungo hiriardian eh, aurkitzen gara, hor, bueno, eh, ba, kolon paselokuko E, kutsa e, erakosta aretoan, ez, ez da, Dile. eta, bueno, esango ba, dugu hor e, bueno, ba, e, erakusketa e, eskintzen duzula, eta guazen pixka bat, e, bueno, ba, e, aurkestera, ez? Atxaren e, poesia e, golerki bilduma onarritzat hartuz edo gutxenez bai garrantzia baduela, baina esango dugu beste elementu ugari, eh? badituko la hemen. E, eta Argazkia badutela ba, bere garrantzi e, bueno, ba, edo protagonismo eh nagusia lenik eta ben erakusketa honen izenburua aldi guztu pixo bat azaldu bai du beraz titular argi iskiak dan agol dator bai argia bai hitza eta pentsatzen dut <coughs> a, argia agia dela nubete Mundu horsoa gehalitatea azaltzen duen zerbait, eta argia, argirik abe ezta mundurik, eh? eta ilunean ere argiapada. Eta gero, hitzak dira, nubait argi batzu ere, gure bakutik ateratzen ditugunak, eta biak lotuz gindugu, nubait e, lotura argi e, fizikoa, eta argi e, barnekoarekin. Tartako, argazkiak lotu testuatzuekin, bai. Lagostarretora sartzen garenean, bueno, deigarria egiten zaigu edo deigarri egin zait goza, bueno, باور panelak, afitsak, argazkiak, olerkiak lurrean dit e, jarri ditu zutela. Bai, bai naimenez, bai. Pentsatutugu eh e, Gure bizia egiten uh, ditugu nguziak eta azaltzen diren nguziak uh, luketik uh, uh, datogela. Uh, lu, lu, denak lukian ditugu gainean uh, bai uh, um, landareak, bai uh, uh, abereak, gu ere bai uh, espazioko gauzak erokzen direnak luk gainean, denak eta ez gira Gira, bizigira uartu gabe, dena dugula lujari. Mm -hmm. O da, napiskat, simbolikoke nahi izatu dugu eh, argazkita ah, ah, ah, testook, ok, eh, eskaini lujari. Mm -hmm. Nun behit, jolas eh, bat bezala, eta umeak ere jolasten dira lugainean, eh, lapataka gaten dugunago ipagaldean, <laughs> potikoka ere. O da, lujan, Nun behiten nahi ginoen, ba, nun behiten onben du hori mm -hmm. Eta gainat behatzen dela lujera, hobeto ikosten dira gauzak. Mm -hmm. Ikosten dira, hobeto zerren gure konzentrazioa maten maitugu, eh, ba, ez abereak bezala, nun behit, lujari. Mm -hmm. So egiten dugu luj, lujari. Eta lujan konzentrazioa gehio bat daga, eta ere apaltasun bat ere, behitzela, maten delaik, paretetan edo goian, orla? nun behit, bada ahotasun bat, <gülüyor> nahi, gugur baluratu egiten duguna, eta, horra, nun behit, humiltasun hori lujarik bildua. Uh -huh. Esango dugu, atxaren poesia hori bilduma, oita bat eh, ale, argitaratuak eh, direla, horiek, modu baten, edo beste baitan, jasotzen dira, eh, lan hontan, ezta zenbat eh, zenbata fitxa, ikusi, eh daita korrien ditzazkeguk mm -hmm. eh erakusketa hontan bai eta untago dira sentatu nagusdugu um, oinartza oinartza hartzen edo jasko um, olerki bilduma bibila emetsikoa eta 2031 e, batek parte hartu dute ta egunta goi, testo banakartu dugu, persona bakoitzaren haipu tiki bat edo olegi bat edo labu hazerbet eta lotu beraz argazki desberdinekin. Bueno, e, aukerak eta hori egiteko pentsatzenet ez dela lan erresa izan e, testu bakoitzarekin argazki bat lotua e, baitako. Hai. Argazki esan ia iageienak ...zuk ateratakoak direla ez da. Bai, salbubiz behiru. Bai, denak kasineria dira. Baina, bueno, ba, aukera zehori ezaila uh, bai da, eh? nun beit. Uh, Begabaita, be, denbora pasatu, uh, asmatzen... Uh, ...ze testo joenditaikena, ahgazki batekin... ...eta alderantziz, ze ahgazki, eztorekin. Eta ere nola baloratzen alden testoa gehiago zein agazkik baloratuko luken eta alderantziz ere zein testok baloratuko duen agazkia eta horrek ekar du a, niretzat hori behzti poesia egite manera bat bezala mm -hmm. e, behzti zerbait soktzen da ez dena sobraik a, Asmatua, ematen direk argazkiak alde batetik eta testoak berztetik. Piskat ematen dugu, ematen du, bertze egealitate bat sortzen dela, bertze amez bat, eta egealitate ez dakiko zer den, ametsa gehiago. <laughs> <laughs> <laughs> Egun e, bueno, e, da hogei, argazki hauetatik, ez ditugu guztiak e, banan banan aipatuko patuko, e, okera e, obreena da, onera gerturatzea, eragosketara gerturatzea. Baina, bueno, pixka bat entzuleak idei bat egiteko, azpimarratzei zerbait batzuk edo berzakit zeintzuk edo berzakit guztiak e, pentsatzen bereziak, bere berezitasuna izango dituzak guztiak. Bai, bai, e, berezia dira eta non baita no bera ke berdu non baita shakondu ikusten dena ba nik ere egiteranuke no egin baitut. Oino, sakontz, nahal ditake gehiago, naho berrak hartuz eh, eh, bere ikuspondutik edo bere sentime, sentimenetik, bere sensibitatetik. Odan, bora nola esan, jarsan eh, es aldugu bat. Eskualdeko, ba? eskualdeko ol erke egileak baitare bat ditugula presente. Eh, ba, erako gehiago, esketo. Eta ba, bat hemen, hainara, emagun, berba, komentatuko luke, berba, Yeah, Ainaran, ez pixka bat, bueno, e, zure olerkiren bat baitaren presente den dago e, erakosketa honetan, edo eskualdeko beste e, e, bo, olerkile baten, e, ba, ba, bueno, ba, testua, olerkia, ordezkatua da baitaren erakosketan, Ainaran? Bai, egia da, nire olerki baten zati bat badagola hemen, e, Agustinak argazkia jari dio ere testua hagin eta... Badira ere eskualdeko beste zenbait zuen testuak. Mm -hmm. ba, ez dakit, e, peio etxoteko, izat... Ba, e, no, e, bai, esan nahi nuen, eskualdeko, bueno, nintaz gain, beste batzuk ere, beste batzuen mm -hmm. testuak ere badirela. Juan mm -hmm. Masara sola, so, e, bixoa bai. mm -hmm. eta bueno, hori, bai. bai. Oso ongi, esango dugu erako esketa ikusteko aukera badago la ahiaren emeretzira arte, ba, eh? eta bonbidapena, bueno, zabalduko dugu la baita ere gure eskualdeko bizilakon guztierin. Ba, eh? harturatzeko Arratsaldeko 5etatik 8 e, da bori, e, aretoa bori. eta beraz, kono, ba, entzuleak eh eskualdeontako entzuleak e, eta lagunak e, animatuko ditugu ba, no, beste dira beste batzuek e, entzunendutenak zen eta e, jati saioa ordan deneri dekada eh, ba, nuk ez dugu gaineko gaineko bai ez dago ordan ba, bai dekada denedi be mina bizkualdekoeri eskualde. da Gehienik, esenta hemen baita, fizikoki. Bai. Bae, bae. Haustin zabona eta inara bai esker mila benetan. Eh? Gurean izate gatik mila esker. Esker hekasko. <laughs> Tabakatu.